Isabela Vasiliu Scraba, visul premonitoriu al lui Mircea Eliade. Moto. Mă gândeam la ce aș fi suferit rămânând în țară profesor și scriitor. În cel mai bun caz aș fi murit de tuberculoză într-o închisoare. Eliade, Memorii, 1985 Revenirea în țara lui Mircea Eliade urma să gireze zisa democrație a unui regim impus de ocupantul sovietic, unde teroarea ideologică a fost tot timpul susținută de teroarea politică după notația renumitului savan Mircea Eliade, cenzurată de trimisul stăpânirii comuniste Ioan Petru Culianu. Momeala ce a durat opt ani de zile, fusese publicarea volumului Aspect du Mit, Galimar Paris 1963, cu traducerea revăzută de dr. Sergio al intrat în lotul Noica pentru că a citit materiale interzise de cenzură. Din Jurnalul Filozofului Religiilor aflăm că prin 1970 responsabilii ideologici se împiedicaseră de un citat ulterior suprimat la sugestia Marului Savan, ce se dorea citit și în România comunistă, din Norman Con, în care comunismul și nazismul erau socotite printre mesianismele moderne. După încă doi ani, lucrarea s-ar fi publicat de urgență dacă Virgil Cândea ar fi reușit să-și ducă la bun sfârșit misiunea de a-l convinge pe cel mai mare istoric al religiilor din secolul XX, să revină în țara în care s-a născut. În 1977, Virgil Cândea încă îl mai implora de la Cleveland să-și facă apariția după cortina de fier. De data asta însă, responsabilii ideologici dirijați de Leon Terăutu Aca Oigenstein, cu un frate Oișteanu, ridicase rămiza. Academicianul Mirce Eliade era zor nevoie invitat să devină membru de onoare a Academiei Republicii Socialiste România. Citat, i-am explicat, poate puțin prea brutal, notează profesorul Mirce Eliade, de ce sunt silit să refuz. Încheia citatul drept care a mai trecut un an până să apară în librării aspecte ale mitului. București, 1978. Mircea Eliade nu s-a lăsat păcălit să revină în România, ciuntită de Bucovina de Nord și de Basarabia, nici cu momea la înființării unui institut de studii orientale care ar fi urmat să-i numele, ceea ce nu s-a întâmplat nici după căderea comunismului din pricina puterii rămase în aceleași mâini. Pentru un asemenea institut a pledat în zadar filozoful Constantin Noica. Marele savan Mircea Eliade știa foarte bine că profitorii regimului politic impus de Moscova nu-l iubesc de când îi trimisese după gratii pe cititorii romanului său în de sânziene, printre care s-a aflat și unicul său discipol român doctorul Sergio Algeorgi. În postcomunism, Andrei Pleșu, asidu-vizitator al familiei Leon Terăutu, a înființat două institute de istoria religiilor, primul condus de doctorand Radu Bercea, traducătorul a două opanișade cu un aparat critic excesiv de modest, conform Rodica Pop, publicată de Galimar, și al doilea în 2008, unde el însuși a fost 10 ani director interimar. Pentru ambele s-au colit numele lui Mirce Eliade, anonimul Medenagan scriind în culisele Wikipedia că pleșul nu poate să-l sufere pe Eliade. În mod ciudat, nici scrisoarele trimise de comunistul Andrei Preșu în 1976 lui Mirce Eliade, nu au fost tipărite sau măcar menționate de Handoka în vreunul din cele cinci volume de corespondență adresate lui Mircea Eliade, apărute după 1990. Savantul de renume mondial știa bine că este invitat în România comunistă doar pentru a da girul barbariei din țara unde gândirea filozofică rămăsese oficial întemnițată și unde Anton Dumitriu împreună cu Noica ajunseseră a reprezenta aproape în exclusivitate întreaga filozofie românească, epurată de pescuitori în apa tulbure a misticismului, cum scrisese stalinistul Oscar Lemnaro, chiar despre Mircea Eliade. Încă din tinerețe, filozoful religiilor studiase în profunzime spiritualitatea estică și vestică. Poate de aceea fusese dăruit cu ceva puteri divinatorii, fiindcă prin intermediul unui vis, Mircea Eliade a avut imaginea receptării în țara operei sale, nu doar pentru momentul în care a visat, ci valabilă mai ales după căderea comunismului în România acelor așatei stângiști și viermi extremiști care erod marginile culturii cum se exprimase primul scriitor străin, laureat cu cea mai înaltă distinție a literelor franceze. În vis se făcea că Mirce Eliade a murit și că el se vedea pe sine mort pe undeva din afara coșciugului. La un moment dat, sicriul cu rămășițele sale pământești a început să plutească în aer pornind de la Paris către București. Vederea din exterior a putut urmări zborul până undeva în Bulgaria. Din dreapta Dunării, privind spre granița naturală a fluviului, filozoful religiilor a constatat cu surprindere că spectacolul a luat o altă înfățișare. Pe cât de limpede fusese imaginea pe care a putut-o urmări cu ușurință pe tot parcursul de la Paris până la granița cu România, pe atât de încețoșată devenise În Întâi a intervenit oprirea zborului. În Bulgaria, sicriul a rămas zile întregi așteptând. Prietenii lui Eliade ar fi organizat un comitet și prin Crucea Roșie ar fi cerut guvernanților de la București asigurarea că sicriul nu va fi distrus. Apoi, în același vis, Mircea Eliade și-a dat seama de imposibilitatea de a mai urmări plutirea sicriului de la Dunăre către București. El, care se văzuse pe sine de la Biserica Românească din Rui de Povei, peste toată Franța, peste Elveția și până la granița cu Bulgaria, de cum a ajuns pe teritoriul României nu s-a mai putut urmări intervenise o schimbare dramatică la trecerea graniței. După staționarea în Bulgaria și după reloarea călătoriei, parcă spiritul celui mort ar fi rămas în afara țării. Pe semne, asigurarea guvernanților României că Sicriul nu va fi distrus nu implicase și acceptarea revenirii în țară a spiritului celui mort. Odată intrat pe teritoriul României criptosecuriste, Coșciugul n-a mai putut pluti spre București cu privirea însoțitoare de până atunci. În încercarea făcută imediat la trezire de a găsi un sens pentru straniu rev-eveie, Mircea Eliade n-a ținut seama de indiciu acelei opriri în așteptarea unui ajutor care să vină din partea Crucii Roșii Internaționale la solicitarea unor prieteni de ei, În schimb, el a presupus în interpretarea sa destul de sumară că supraviețuirea imediată, adică posibilitatea de a-și trăi în continuare destinul, îi cere jertfa a tot ce iubise, lucrase și visase în România de dinainte de exil. Cum își putea oare savantul închipui? Că revenirea post mortem în România va însemna uciderea spiritului din scrierile care au adus faima în întreaga lume. Căutând un sens în imediatul istoric, savantul Iliade a ratat esențialul mesajului, deși el nu s-a aflat foarte departe de cheia visului. După interpretarea lui Mirce Iliade, similară cu acelor câțiva psihologi cu care s-a sfătuit, visul s-ar fi referit la moartea celui ce fusese cândva suplinitorul la Catedra de Metafizică a profesorului Naio și reînvierea sa inițiatică. Ori, unul din aspectele de acuzare mereu formulate de stângiști împotriva istoricului religiilor a invocat volumul Enciclopedia o Philosophy, volumul 4 Macmillan Publishers London 1967, în care Mirce Eliade a scris despre viața și activitatea filozofului Naionescu. Paradoxul premoniților este că ele nu sunt crezute oricât de limpede s-ar înfățișa și că, în fapt, sensul e receptat după regula epilogului, adică după privire retrospectivă după câtva timp de la încheierea evenimentului de cercetat. Viziunea în stare de semitrezie pe care Mircea Eliade a avut-o în 1955 i-a arătat limpede cum intrate pe teritoriul României ciuntite rămășițele sale pământești își vor pierde calitatea de a fi fost corpul decedat al unui istoric al religiilor onorat de lumea academică. Coșciugul zburător, purtând în țara în care s-a născut corpul decedat al renumitului savant, ar fi devenit aici prada mult așteptată de vânătorii de cadavre. Prin acest vis, Savantul Iliade a fost din timp înștiințat că, după moartea sa, reflectoarele se vor îndrepta cu toată forța asupra anilor 30. Desigur, acei ani 30 inventați de turnătorul Zigu Ornea, care l-a băgat pe noi ca întemnița politică, dând securității manuscrisul lăsat de filozof spre publicare. Comunistul Vigil Nemoianu, trimis oficial în America, l-a încurajat pe comunistul Norman Manea să joace cartea vieții sale în 1991, atacându-l pe faimosul Iliade cu șabloanele ședințelor de demascare din stalinism. În două rânduri primise Virgil Nemoianu textului Manea generos răsplătit cu o bursă de un an în Germania, un post universitar la Bart College SUA și îndemnizații de cercetare creații de la Fundația Guggenheim. Pentru a nu ieși la lumină tonul probabil lingușitor din scrisorile trimise academicianului Mircea Eliade, și Virgil Nemoianu, ca și Andrei Pleșu, s-a ferit să figureze în volumele de corespondență alcătuite de Handoka. Amator de a-și da cu părerea și în domeniul filozofiei, literatul Virgin Nemoianu a crezut că impresionează pe cineva când a scris ca un incult oarecare, că de Enescu și Brâncuș îl lasă indiferent, și că multe din principalele lucrări savante ale lui Mircea Iliade i-au rămas și o să-i rămână pe veci necunoscute. Cu ocazia centenarului nașterii renumitului savant, Virgil Nemoianu decretează, pentru cei care asemenea lui au fost incapabili să citească lucrări filozofice de mare învergură că Iliade, noi ca și toată generația lor, de la Mircea Vulcănescu până la Țuțea, aparțin trecutului. Rămasă vie în Occidentul European și pe continentul american, unde la facultatea izuită profesorul brazilian João MacDowell, ținuse în 2016 un curs despre Mircea Iliadei, faima marelui savant apărea descrisă în visul din 1955 în felul următor, citat, Mi-ar trebui multe pagini să descriu senzația pe care o provocase acest miracol, plutirea sicriului, miile de oameni care urmăreau pe străzile Parisului sicriul plutind deasupra caselor, mașinele, camioanele cu instalații cinematografice și radiofonice, Helicopterele care l-au întovărășit până s-a depărtat de oraș, edițiile ziarelor de după amiază anunțau localitățile pe unde trecea și publicau noi fotografii. Încheia citatul Mircea de jurnal 1941-69, volumul 1 București, 1993. Mirce Eliade trebuia să fie avut ceva daruri divinatorii, fiindcă el a visat cu mai bine de trei decenii înainte, cum va arăta în țara criptosecuristă receptarea oficială a operei sale. Prin intermediul visului premonitoriu, el a fost înștiințat că va deveni un caz și că vor interveni în soluționarea cazului Eliade. Fără prea mult succes, prietenii săi. În plus, filozoful religiilor a presimțit că felul receptării postume a creației sale va fi dictat de acei guvernanți care dăduseră asigurarea că Sicriul nu va fi distrus. În forma acestui vis, avut înainte de a ajunge în America și de a intra în faza adevăratului exil, din cea de-a doua patrie sa, acea patrie lărgită la dimensiunea Franței, Mircea Viade a fost avertizat că ai stăpânirii comuniste, precum Virgil Nemoianu, îl vor considera mort spiritualicește. Desigur, știa de mult de găselnița presupozițiilor politice ale scrierilor sale, vehiculate de turnătorii Ioan Petru Culianu, și Sorina Antohi, după cum știa bine că în Occident niciun istoric serios a religiilor nu se coboară la un asemenea nivel al discuției. Dar pentru cei de acasă, pentru România ciuntită și decapitată de vârfurile spiritualității sale, pentru cultura românească în care izvoarele fuseseră din adins Situația nu se prezenta ca în Occident. Și tocmai aici intervine puterea divinației. Într-o simile cultură dirijată din umbră de mercenare ocupantului țării, geniu Eliadesc va dispărea într-o ceață extrem de deasă. Dar Eliade mai prevede ceva. La granița dintre trezie și vis, el află că oficialii din țară nu-l vor da cu totul uitări. El poate reveni acasă. Sicriul îi ajunge la București, dar criptosecuriștii de aici se vor preocupa de Iliade ca de un îns scăpat de condamnarea politică din 1945. Revenit în țara sa, cel mai mare istoric al religiilor din secolul 20. Va fi ștampilat de urmașii torționarilor filozofului Mircea Vulcănescu, asasinat la Iud, filozof evocat de Iliade în Noaptea de Sânziene. Revenirea postumă a savantului Mircea Iliade nu va asemăna în niciun caz cu revenirea postumă a lui George Enescu, onorat an de an prin festivaluri care la București îi poartă numele. Amintind de mormântul lui Enescu rămas gol la Tescani, Ion Papuc subliniază neinspirat un așa zis eșec al reîntoarcerei acasă a marului muzician și asociază imaginea visului Iliades cu sicriu zburător. Aceasta îl duce pe aici la concluzia că, indiferent dacă s-ar fi întâmplat ca rămășițele lui George Enescu, să ajungă a dormi somnul de veci în țărână a propriei țări, privirea lui Enescu ar fi rămas definitiv în exil. Privirea lui, adică spiritul geniului creator, cum se spune, ar fi rămas definitiv în exil. Citat din Ion Papuc, scriitorul de filozofie, București 2008. Hermeneutizarea sa după care accentul e pus pe rămânerea definitivă în exil, văduvește visul lui Eliade tocmai de partea premonitoria sa, de secvența cu plutirea a sicriului pe teritoriul României, după ce, prin demersuri internaționale, prietenii savantului Eliade fusese reasigurați de integritatea Coșciugului, Plutire spre București, în care lumina spiritului nu l-a mai însoțit. E foarte adevărat că atât la George Enescu cât și la Mircea Eliade, exilul a fost salvator în privința creativității. Dar divinația din visul lui Eliade nu este axată pe faima care îi va rămâne vie în Occident, unde scrierile îi vor fi neîntrerupt publicate traduse și retraduse. Mircea Eliade prevede ce se va întâmpla cu opera sa de o viață la nivelul culturii oficiale din România. El are zguduitoarea premoniție a negurii ce va întuneca lumina spiritului incorporată în scrierile sale. Doveze în acest sens în multe cea mai scandaloasă fiind reinterzicerea numelui acestui savant de renume mondial în cultura românească. Și, desigur, cea mai vizibilă de peste trei decenii a fost și este cocoțarea lui Culianu deasupra lui Eliade, după cum se exprimase universitarul ieșean Petru Ursachi. Alta, la același nivel de incultură. Ca și cocoțarea turnătorului Colianu, a fost transdisciplinarizarea operei iliadești prin filtrul modestelor idei vehiculate de un fizician trimis oficial la Paris în 1968. Vezi doctoratul intitulat Mircea Eliade. Paradigma unui nou umanism, Suceava 2013.